Mamă. Dar ce aveți cu el, dragele mame, e un om cu stare, e foarte politicos. Nu, dar el, mă arată, mama. ai văzut ce barba albastră are? Ei. Eu nu-l iau nici mort, să ai. știi. Mamă, te-ai întrebat unde sunt celelalte fete pe care le-a luat de soție înainte de, de a cere mâna noastră? Te-ai întrebat? Ei, eu zic să vă mai gândiți la ce-a fost și...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 Adevăr să căsători chiar în această săptămână fiind tare fericiți. Iar peste o lună, barba albastră îi spuse soții sale. Draga mea, trebuie neapărat să fac o călătorie în provincie. Vei întârzia mult, dragul meu. Draga mea, cel puțin șase săptămâni oh. ar trebui să lipsesc de acasă. Am o afacere foarte importantă. O să-mi fie foarte dur de tine. Simt de-acum că o să mă plictisez de moarte. Vita mea, cât timp voi lipsi, te rog, să-ți poftești prietenele tale cele mai bune ah. și să vă distrați fără să te uiți la chef Așa o să fac, dragul meu, dacă asta-ți e mm, Iată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 Cheile casetelor unde țin pietrele scumpe astea dole, Iar aceasta este cheia cu care poți descuia Toate odăile Iubita mea Cât despre cheița asta Este cheia odăi De la capătul marelui coridor Al apartamentului de jos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 nu știu ce voi face. Da, n nicio grijă, dragul meu. Am să-ți respect în mai porunca și abiaș te să te reîntorci. Îți mulțumesc, <laughs> <laughs> <laughs> îți mulțumesc. Atunci, vreau mai cu mine, Păcinele și prietenele cele mai bune ale proaspetei căsătorite nici nu așteptară să fie portite atât erau de nerăbdătoare să-i vadă toate bogățiile și casa lui Barbă albastră, deoarece atunci când el se afla acasă, n-ar fi cutezat să vină din picina bărbii lui albastre, de care tare le era fric. Când veniră, străbătură camerele, cabinetele, odăile unde erau păstrate hainele, una mai frumoasă și mai bogată decât cealaltă urcar apoi în camerele unde se păstrau mobilele. Nu se săturau admirând mulțimea și frumusețea tapiseriilor, a paturilor, a sofalelor, a canapelelor, a ornamentelor, măsuțelor, oglinzilor, unde se puteau vedea din cap până în picioare. Ce casă superbă aveți! Draga, nu credeam că poate avea cineva. Atâta bogăție! Ei, nu exagerați și voi! Credeți că eu așa de mare fericire să locuiești într-o asemenea casă? Ei bine, nu. Mai bine, distrați-vă, pentru că eu am puțină treabă. Mm. ce zici, ce noroc a dat ea! Și mai face și pe Mironosița, că nu e cine știe ce ah, Ce prost am fost, că nu l-am luat eu de soț pe Barba albastră! Ce prost am fost! Dar soția lui Barba albastră ardea de nerăbdare să se ducă și să descuie că a apartamentului de jos.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 sunt într-un cap. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ce văd? Sânge? Sânge închegat și acolo ce? Oh. Trupul de femei, moarte și legate? Nu se poate, dar aceste, aceste femei au fost nevestele lui. nu e posibil. Oh. Nu mai pot, trebuie să ies. Oh. Oh. i ea? Ai cheia! Ah, ah, uit ah, Bine că am scăpat din acest infern. În camera ei nu putea să se liniștească atât de la de tulburată. Când mai văzut și cheia cămăruței pătată de sânge, Simt fricoșă de-a de încercă să o ștergă, dar sângele nu se lua. O spălă și o frică cu nisip și cu gresie, dar sângele rămânea la locul lui. Parece cheia era vrăjită. Când îndepăta sângele de pe-o parte, se-i vea în alta. Tot frământându-se ea, auzi oprindu-se pe <laughs> m-am întors. Da. Da. Ce cu tine? E? Nu spuneai ai că ai să lipsit șase săptămâni? Iubita mea! Pe drum am primit mesaj ca afacerea s-a încheiat și încă foarte bine, așa cum am vrut eu, așa că m-am întors cât am putut de repede, draga mea! De ce? Nu-ți pare bine? Oh. Cum poți să spui așa ceva? Nici nu știi cât de fericită sunt, că nu m-ai lăsat singură să dorm la noapte, nici nu știu ce mă făceam fără tine. Hai acum să cinem, mergem în salonul de sus, dăm-te rog cheile să vă duc să pregătesc masa. Uite-le, dragul meu. Cum se face că nu la un loc cu celelalte chei și cheița cămaruței? dumnezeu a, că am lăsat-o sus pe masă. Da, sigur, sigur, nu uita să-mi o aduci. După mai multe abânări, totuși trebuie să-i aducă cheia. Dar pentru ce Pentru cheia asta cu sânge? Nu, stiu, nu stiu știu, nu știu nimic. Nu știi? Lăsă ca știu eu. Ai vrut să intri în camăruța? Ce te-ai așa? E bine, doamnă, o să intri și tu acolo și o să-ți ei locul lângă cucoanele pe care le-ai văzut. Te rog, te rog, iartă-mă, fie-ți de mine, nu mă de psi. N-am să mai ies din cuvânt în te de mine, te rog. Nu, doamnă, rog. trebuie să mor și încă foarte curând. Dacă trebuie să mor... D dacă n-ai să mă mai ierți! dă-mi te rog puțină să mă rog, lui Dumnezeu. Doamnă, îți dau șapte minute și jumătate, dar nicio clipă mai mult. Soția lui Barba Albastră se închise la ea în dormitorul de la etaj și o chemă pe sora ei. Ana! Ana! Ana! Ana, Ana te rog, urca sus în tură și vezi dacă nu vin frații mei care îmi promise să le vor să acasă să mă bată. Uite, te nu vezi pe nimeni! și iarba care învățește, a tu? Doamnă? Da? Co sau urcă eu la tine? În o clipă te rog! Ana! Da. Ana, uite de nu îi văză nimic! No! Nu vădă nimic de că stoarele barilauce polvo și iarba care învățește! Doamnă? Da? Co sau urcă eu la tine? A?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 Iardă-mă, draga mea, mor! Nu mai pot! Oh. Vă mulțumesc, fratii mei, m-ați salvat de la moarte. Fiți fericit, și Dumnezeu să vă ajute. Barba albastră nu a avut niciun fel de moștenitor, soția sa a rămas să pe toate bunurile lui. După puțină vreme, ea o mărită pe sora sa Ana cu un tânăr nobil pe care Ana iubea de multă vreme, apoi le obținu obținut fraților ei funcție de capitan în armata țării, iar cu restul averii ce se mărită cu un om de rangul ei foarte cinstit, care a făcut să uite repede spaima și clipele grele pe care le petrecuse alături de. Barbă albastră.